سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الله. أيها المؤمنون اتقوا الله. اوصيكم وإياه بتقوى الله. فقد فاز المستحوك. مسلمين مسلمات ودهم دهني رحمة الله سبحانه وتعالى. في دهلم سبع حديث.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 وإقام الصلاه وإيتاء الزكاه وحج البيت والصوم رمضان او كما قال متفق عليه بذلك من ابي ابن عمر رضي الله عنهما Kata dia sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda Islam didirikan di atas lima perkara. Yang pertama syahadat la ilaha wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama Islam berdiri di atas dua kalimah syahadah. iaitu mengaku dan menyaksikan bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Yang kedua wa iza zakah. iaitu menunaikan zakat. Yang ketiga wa hajil bait. Yang kedua wa iqamissalah. Dan mendirikan sembahyang, yang ketiga wajib zaka dan menunaikan zakat yang keempat wajib haji, mengerjakan haji, dan yang kelima waswaul merafah dan posa dalam bulan Ramadhan. Hadis itu hadis sahih Muttakafun Ali Sepatah ulama mengatakan itu Hadis sahih Muslimin dan muslimah Yang dirahmati Allah sekalian Lima benda menjadi rukun Pada Islam kita Maknanya kalau sekiranya Kita tak buat Satu daripada lima ini, Jahannam serut Islam kita sama ada kita tidak mengucap dua kalimah syahadah ataupun kita mengucap tapi kita buat satu-satu perbuatan yang merosakkan kalimah syahadah ini. kalau sekiranya rosak dua kalimah syahadah ini maka rosak Islam kita maka tidak ada tempat dalam bagi kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dalam lima benda ni disebut oleh Nabi SAW yang kelimanya wastawmi ramadhan iaitu posa bulan ramadhan. Posa bulan ramadhan adalah satu benda yang Allah Islam buat tiap-tiap sawit. Garis panduan untuk Tuhan terima posa disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Di antaranya hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yabqat fa insabahu ahadun aw qatalahu فَلْيَقُلْ إِذْنِي صَعِيمٍ اَوْ كَمَا قَالْ مُسْتَقَقْهُونَ عَلَيْهِ Nabi SAW bersabda Nabi kata apabila seseorang kamu berpuasa maka hendaklah kamu jaga jangan sampai kamu bercakap benda-benda kotak وَلَا يَبْخَفْ wala dan janganlah sampai masa berpuasa kamu berdengak fakinsa bahu احد atau qatalahu dan kalau sekiranya ada satu orang mai tiba-tiba dia maki kamu kalau sekiranya duduk tak duduk mai satu orang maki kita dia kata lebih kurang dekat kita dia sakitkan hati kita, dia hina kita, dia kata apa yang dia rasa nak kata, dia kata dekat kita. Aw qatlahu, atum mai satu orang duduk tak duduk ajak kita bertengkar. Kalau sekiranya berlaku benda yang macam ni dalam keadaan kita tengah puasa, Nabi kata, "Fandiyahun innisain." Maka kata dekat orang ni, sesungguhnya saya sedang puasa. Maknanya ialah Tuhan sejawab, dia maki kita pun Tuhan dia main ajak kita bertengkang pun sama sejawab, buat tak tahu sudah. Kalau sekiranya dia main, dia maki kita pun kita buat pekak tak dengar aja. Kalau sekiranya dia main, dia kata benda-benda tak elok kat kita pun, kita buat sesapa kita tak dengar apa yang dia kata. Kalau sekiranya kita boleh buat macam tu, kita boleh tahan diri kita daripada jawab tohmahan, caci maki, tuduhan orang yang orang buat ke kita dalam keadaan kita puasa, maka itulah orang-orang yang mencapai hakikat puasa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah anhu. Kata dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yad' qawla az-zur wal 'amal bihi walaysa lillahi haaja fi an yad' ta'ama huwa syaraba aw kama qalah hadis sahih riwayat al-bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang tak boleh tinggal cakap-cakap tipu ataupun bohong. Barang siapa yang dia puasa tapi dia tak boleh tinggal cakap bohong. Dia puasa dengan dia tak puasa sama aja bila cakap bohong. Falaisa lillahi fi aydi ta'amih wa syarabih. Maksud dia Nabi SAW kata tak ada sebab untuk Allah subhanahu wa taala nak bagi pahala posa kepada dia. Kalau ada satu orang manusia. Yang dia posa pun duk cakap bohong juga. Nabi kata. Tuhan kata tak ada sebab Tuhan nak kena bagi pahala ke dia. Kerana dia posa. Posa apa? Sedangkan mulut dia masih lagi duduk puluh cakap-cakap bohong takde sebab, takde pasal Allah subhanahu wa ta'ala nak bagi pahala kepada dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah puasa yang kita akan jumpa lebih kurang sebulan lagi ni puasa ni adalah puasa yang sangat penting puasa yang kita akan jumpa lebih kurang sebulan lagi ni adalah puasa yang sangat penting yang kalau sekiranya kita tak dapat memenuhi kehendak puasa macam yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita boleh lapar kita boleh dahaga kita tak boleh kerelaan Allah Subhanahu wa taala kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya Nabi puasa macam mana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bila dia puasa sebelah malamnya nabi isrik di dalam sebuah hadis riwayat daripada aisyah radhiyallahu anha qad qala anna nabi sallallahu alaihi wa sallam kana ya'takiful ashr al-awakhira min ramadhan hatta tawaffahullahu ta'ala thumma 'takafa azwajuhu ba'da au kama qala mustafaq alaihi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mai 10 fak pengakhir dalam bulan Ramadhan. 10 yang akhir dalam bulan Ramadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beriktikaf dia beriktikaf dalam masjid Sehinggalah tawafakullahu ta'ala sehinggalah Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan Nabi. Nabi ni daripada awal dia amalkan benda ni. Daripada Nabi Sallallahu Alaihi SAW difarduhkan oleh Allah untuk puasa dalam bulan Ramadhan. Sepuluh hari hak pengabih itu Nabi Atikah dalam masjid dan nabi terus melakukan i'tikaf ni sehinggalah nabi sallallahu alaihi wasallam wafat nabi tak tinggal amalan i'tikaf dalam masjid ni tiada-tiada selepas daripada wafat nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata summahtaka fa azwajuhu ba'da apabila wafat nabi sallallahu alaihi wasallam Maka iktikaf itu disambung oleh isteri-isteri Nabi semuanya. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian kita cuba. Kita cuba tengok. Kita dengan ugama ini main-main lama. Kita ni dengan ugama ini kita main-main lama. Banyak benda yang Allah sebut dalam Quran, banyak benda yang Nabi SAW sebut dalam hadis dia yang kita sedang-sedang kita buat main Kita tahu tapi kita buat main-main. Banyak benda yang Allah SWT sebut dalam Quran yang kita tak ikut dan banyak benda yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita tak ikut. Sedangkah kita tahu benda-benda ni semua, tapi kita sedang? Bukan secara tak sedang, secara sedang. Kita langgar benda-benda yang disuruh oleh Allah SWT kita tak buat. Benda yang dilarang oleh Allah SWT banyak yang kita buat. Mudah-mudahan bulan puasa nak main sebulan lagi ni, mudah-mudahan bulan puasa ni memberikan keampunan terhadap dosa-dosa yang kita buat dengan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita janji dengan Allah kita nak postal elok kali ini postal elok maksudnya bukan postal tak makan, tak minum saja tapi postal elok maksudnya jaga sungguh-sungguh postal kita kali ini jaga sungguh-sungguh elok diri daripada bercakap benda tak elok elok diri daripada ingat Benda-benda yang tak elok, elak diri daripada buang masa dengan jangan dengan cakap yang tak berbeza, dan cuba sedaya upaya supaya bulan puasa ini menjadi bulan yang membawa keberkatan kepada kita semua dan kita mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan ucapan itu memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid enam belas. Bahrul Madin jilid 16 muka surat 45. Muka surat 45 bab majaa fi shahada bil zul. Ya iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan saksi bohong. Hmm. Kita nak tengok satu bab pada malam ni. Iaitu mbak yang menceritakan tentang satu orang manusia yang dia pergi tampil ke depan dan dia jadi saksi-saksi bohong. Tak betul Dia tak tengok benda tu, dia pergi mengaku kata dia tengok. Maka orang-orang yang macam ni dilaknat oleh Allah SWT. Kata dia, ketahui lah saudaraku. Saksi bohong itu ialah khabar bohong yang diperkatakan di depan hakim dan seumpamanya ni yang kata saksi bohong ni ialah ibu cakap bohong di depan hakim ataupun di depan mana-mana orang yang tak patut kita ibu cakap bohong depannya dan orang yang naik saksi akan saksi bohong itu ada berbahaya sekali kepada orang dan kepada diri yang naik saksi itu Orang yang pergi bercakap bohong ni dua, satu diri dia sendiri bahaya dan yang kedua tindakan dia pergi jadi saksi bohong ni menyebabkan orang lain dalam bahaya. Adapun bahaya kepada orang ialah apakala dia naik saksi dengan bohong maka jadilah orang yang tidak salah itu jadi salah. Bahaya korang ni ialah apabila dia pergi cakap bohong Dengan kerana cakap bohong dia orang tak salah jadi salah Orang tu tak buat pun benda tu Dia pergi mengaku kata dia tengok orang tu buat Walhal korang tu tak buat pun Dia buat cerita bohong Kerana cerita bohong dia orang sudah jadi susah dengan dia Dan orang yang tidak patut kena bunuh Boleh jadi kena bunuh benda ha. benda ni bukan benda ringan benda berat dia pergi habak kata saya tengok, dia kata demi Allah saya tengok dengan mata saya sendiri dia bonoh kawan tu, dia pergi kata walhal orang yang dituduh tu tak bonoh pun kerana berpegang kepada saksi ni kepada dia ni, kepada persaksian dia kerana tu orang tu kena tuduh ...membunuh orang. Maka akibatnya kawan itu kena hukum bodoh. Bahaya ni. Bohong ni bukan benda mudah. Bohong ni benda yang boleh bawa satu malapetaka besar. Dan orang yang ada hak baginya jadi tidak ada hak. Orang tu sepatutnya ada hak tapi oleh kerana dia pergi jadi saksi... ...dia menafikan hak kawan tu. Kawan tu tak dapat hak dia. Kerana bohong dia ni, ada satu orang yang patutnya dapat ok, tidak dapat ok. Dan orang yang tiada alihaya, jadi kena naya. Dia kata. Oh. Dan kerana dia cakap bohong, satu orang yang tak ada pasal-pasal, tiba-tiba kena naya, kena tuduh. Tuan-tuan, oh, kita duk jumpa banyak dalam masyarakat benda macam ni. Banyak kita jumpa. Orang suka bohong ni cukup banyak dalam dunia ni. Orang suka cakap bohong ni. Banyak dalam dunia ni. Dan yang herannya dia bohong ni macam sungguh-sungguh. Siap dengan sumpah demi Allah. Siap kata aku sanggup junjung Quran. Siap dengan kata mata aku tengok sendiri. Cara dia bercakap tu sampai orang percaya. Apa hak dia kata. Walhal Tuhan tahu dia bohong ini banyak, dalam masyarakat hal macam ini juga ada banyak yang kerana perbuatan dia ni sebahagian orang terpitnah dan teraniaya tak lepas orang macam ni tuan-tuan tak lepas, lambat mati aja masuk kubung dia tahulah akibat daripada bohong dia. baik, dia kata dan bermula bahaya kepada orang yang jadi saksi bohong itu ialah dosa besarnya seolah-olah sama besar dengan dosa orang yang melakukan dosa kufur dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam al tirmizi kata dia an aiman bin khurain radhiyallahu anhu bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam qama khathiban faqala ya ayyuhannas adalat shahadatu zur Israkah billah. Telah diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Aiman bin Khurain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah berdiri Nabi hal keadaannya menjadi khatib." Ini hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bakit berdiri duk bagi khutbah." maka sabda nabi hai sekalian manusia telah bersama sebandingan saksi palsu dan saksi bohong itu akan seputu dengan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang jadi saksi bohong sama macam orang yang syirikkan Allah tentu kita kena faham dosa syirik Allah ni adalah dosa yang Tuhan tak ampun ha? dosa syirik Allah dosa yang Tuhan tak ampun Syirik Allah maksudnya dia associate Tuhan dengan satu benda lain. Dia pi pi, pi bagi jadi Tuhan ni sama macam benda lain. Hei dia kata mujuk aku pakai tangkai ni. Kalau tak sabit tangkai ni dia kata aksiden ordu matilah. Dia pergi samakan tangkai yang tak ada manfaat. Tak ada boleh bagi mudarat tu. Dia pergi sama tangkai tu dengan Allah. Tuhan yang boleh melepaskan dia daripada ditimpa mudarat eh dia kata mujung hei. dia kata baru pergi ambil petang tadi je tangkai ni kalau tidak dia kata lagu tu punya si tak jumpa ampun bercakap nampak mudah aja, ya. cakap habis tentu angin pupuk hilang tapi dosa yang dia nak tanggung di depan Tuhan kerana dia syirikkan Allah dengan satu tangkai yang tak ada manfaat dosa ni dosa Tuhan tidak ampun orang yang tampil ke depan jadi saksi bohong adalah merupakan orang yang seolah-olah melakukan dosa syirik tadi. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin boleh mengampunkan dia. Yang melainkan kalau sekiranya dia taubat dengan taubat nasuha itu hak Allah untuk mengampunkan dia. Baik, yakni dosa sekalian yakni Dosa saksi bohong itu dengan dosa menyengutukan Allah itu sama besar. Maka siapa bohong pada saksiannya, yakni tak tahu apa jadi pada barang dan orang yang disaksikannya, tiba-tiba jadi saksi dengan jalan bohong, nescaya masuk neraka beberapa lama, seperti akan jadi kekal dalam tak tahu kepala ikan Orang main jumpa dia Orang kata hang, Tolong saya pergi mengaku Kata awak tengok benda ni Tak tahu kepala ikan Celapak pergi jadi saji Dengan kerana dia buat macam tu Satu orang sudah kena naik Dengan kerana tu Dia berdosa besar Besarnya dosa dia ni Sampai Nabi SAW kata Seolah-olahlah dia ni masuk neraka Macam tak keluar dah Walaupun dia akan keluar tapi lamanya dia duduk dalam neraka ni seolah-olah macam tak keluar dah. Begitu. Dan kata Aiman bin Khurain, "Tsumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajtanibir rijsa minal authan wajtanib qawla zuur." Kemudian daripada telah habis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang tersebut itu. Maka membaca Nabi SAW akan firman Tuhan yang kira-kira maknanya. Maka hendaklah jauhkan oleh sekalian kamu. Akan kerja huduh dan amal yang bodoh. Iaitu sembah tokong dan sembah berhala dan seumpama dengannya. Tuhan kata jauh daripada benda-benda macam ni, Benda yang membawa Benda yang membawa kita syirik Allah. Sembah cokong. semua cokong ni kita tak buat. Tapi kita sembah tangkai. Kita sembah percaya benda-benda yang tertentu. Sama macam percaya cokong. Sama saja. Eh? Dan jauhkan oleh sekalian kamu. Akan perkataan bohong. Dan cakap yang karut-karut. Nabi SAW pesan dekat kita semua. Jangan terlibat dengan cakap bohong ni. Kata At-Tirmizi ini hadis gharib. Masalah. Saksi bohong itu sama besar dosa dengan sekutukan Allah. Dia nak beritahu kat kita, dia kata cakap bohong ni dosa sama macam orang yang menyengutukan Tuhan. Sesungguhnya adalah sekutukan Allah itu sebesar-besar dosa. Yang tiada atas daripadanya. Tak ada yang lebih besar daripada dosa sekutukan Allah. Kita minum arak berdosa dan dosa itu dosa besar tapi minum arak tak seteruk orang fitukan Allah. Ha? Macam bini kita ada isteri di rumah, isteri curi duit kita. Dia belanja beli benda yang bukan-bukan. Tak seteruk dosa dia kerana dia menduaakan kita, dia pijak ni jantan lain, dia buat kerja tak elok. Hak tu lagi teruk. Kerana perbuatan dia pi cari jantan lain buat benda tak elok tu dia mensyirikkan kita dengan jantan tu sepatutnya kita seorang suami dia dia pi cari satu lelaki-lelaki lain pi buat jadi macam suami dia macam mana rasa kita kita malu kepada main demikianlah Allah Subhanahu wa taala marah apabila manusia terima dia Tuhan lepas tu pi percaya satu benda lain kononnya mempunyai kuasa macam Tuhan Tuhan Allah ini yang dikatakan syirik dan dia merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah SWT dia kata tiada ada di atasnya yang lebih besar daripada itu, tiada dosa syirik Allah ini cukup besar kerana siapa-siapa yang bersifat dengan seputukan Tuhan maka kekallah ia masuk dalam rangka kalau dia mati dalam keadaan dia syirik Tuhan negara keluar orang kafir ni juga dipanggil Al-Mushrikun Al-Kafirun juga dipanggil Al-Mushrikun, sama makna Al-Kafirun maksudnya orang-orang yang engkar Al-Mushrikun maksudnya orang-orang yang syirik orang-orang kafirun, dia engkar Tuhan, pastilah apa? Sebab dia mensyirikkan Tuhan dengan tokong dia begitu. Baik, kemudian daripada itu tersebut dalam beberapa hadis bahawa segala dosa besar itu ada banyak. Seperti meninggalkan sembahyang, ni dosa besar. Dosa besar ni banyak. Di antaranya tak sembahyang. Dosa besar, tak sembahyang. Tak ada apa-apa saja tak sembahyang. Kalau sekali tak sembahyang. Bahawa payah sekali tak sembahyang. Tak sembahyang itu dosa besar. Dan meninggalkan segala yang dipardukan Allah Ada banyak benda yang Allah pardukan kita Bukan semayang saja yang Allah pardukan kita Banyak benda lain Di antaranya itu suara Itu keparduan Allah Yang Allah pardukan dekat kita Di antaranya melaksanakan hukum Allah Itu pardukan Suratun anzalnaha wa faradnaha Wa anzalna fiha ayatin bayinatin Tuhan sebut adalah ayatnya Tuhan kata ni adalah satu surah yang kami turunkan dia dan kami fardukan pelaksanaan hukum dia. Lepas daripada ayat tu, Tuhan kata az-zaniyatu wa-zani. Penzina perempuan, penzina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin min umat mi'ata Sebab mereka ni tiap-tiap seorang seratus rotan. Maka melaksanakan hukum sebab seratus rotan kepada orang yang berzina itu fardu fardu maknanya mesti kena buat maka Allah Subhanahu wa taala kata mana-mana orang yang tidak laksana benda yang difardukan oleh Allah ke atas dia apa kepada dosa besar. maka itu termasuk di dalam dosa besar kerana saja tak mau nak laksanakan benda yang difardukan Allah Subhanahu wa taala dan seperti berbuat zina dan lainnya dosa besar Maka semuanya itu dosa besar belaka, dan juga dosa besar itu menjadi saksi bohong. Termasuk dalam saksi besar ialah orang yang menjadi saksi, sedangkan dia bohong, dia bukan melihat, dia tak melihat benda yang dia menjadi saksi itu. Maka saksi bohong itu telah disamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama besar dosa dengan sekutu Allah. Hanya telah berkata segala ulama. Tidak dikekalkan orang yang demikian itu dalam neraka. Selama ada imannya di dalam dada dia. dia. Cuma beza dia apa dia? Beza dia orang yang cakap bohong. Yang pergi jadi saksi bohong. Sehingga menyebabkan orang yang tak berdosa kena naya. Kerana dia pergi jadi saksi bohong, orang yang tak berdosa kena naya. Orang macam ni dosa besar. Masuk neraka lama. Tapi last kali dia keluar juga ulama' kata. Selagi mana masih ada iman dalam hati dia. Tentu beza dia dengan orang-orang kafiak. Orang kafiak masuk neraka ke cash lama-lama. Dia masuk neraka lama. Tapi keluar juga akhirnya. Begitu. Baik, dia kata tidaklah dikekalkan orang yang demikian itu di dalam neraka Selama ada iman di dalam dada Tetapi seksa dosa jadi saksi bohong itu amatlah lamanya Seolah-olahnya tiada keluh orang itu dari dalam neraka Sebagai orang yang menyengutukan Tuhan Maka tidak boleh keluh daripada neraka sama sekali Bermula dalil yang menunjukkan ateh bohong itu merupakan dosa besar ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam ad tirmizi kata dia an khurain bin fatik al-asadi an rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salatus subhi falamma sarafa qama qa'iman faqala adalat shahadatuz zoor bishirki billah falafata mara summa tala hadihil ayah wajetanibu qawla zur ila akhiril ayah diriwayatkan diberi soal sahabat nabi salallahu alaihi wasalam nama dia Khuraim bin Fatih al-Asadi radiyallahu anhu kata dia bahawasanya nabi salallahu alaihi wasalam telah semayang akan semayang subuh maka tak kalah selesai daripada semayang itu dan paling Nabi SAW daripadanya maka bangun Nabi SAW hal keadaan dia berdiri berkutubah Nabi ni selalu menjaduh habis semayang bakit berdiri bagi satu kutubah dekat sahabat-sahabat dengan mengucapkan Alhamdulillah dan memuji Tuhan yang menasbah dengan kebesarannya dan dengan ketinggiannya. Nabi pula bila bakit berdiri, dia biasa menjantung. Dia mulakan dengan alhamdulillah Wabihin bihi nas'in. Apa semua dia ucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya itu, telah disamakan dosa menjadi saksi bohong. Dengan dosa syirikkan Tuhan Tiga kali diulang Nabi menyebut perkara itu Kemudian didatangkannya dalil daripada kalam Allah Yang menunjukkan atas besarnya dosa Iaitu firman Tuhan Kemudian daripada sebutnya Jauhkan sekutu Tuhan Sekira-kira maknanya Dah hendaklah jauhkan oleh sekalian kamu Akan perkataan bohong Di hadapan hakim dan lainnya sehingga akhir ayat. Kata Tirmizi bermula ini hadis lebih asah daripada hadis Aiman bin Khuraib dahulu tadi. Dan Khuraib bin Fatik itu ada bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wa Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia tersosoh cakap bohong. Maksud dia satu aja, dua tiga hadis baca dia nak habaq satu aja. Tersosoh cakap bohong. Berapa punya banyak dalam dalam dunia ni orang cakap bohong. Islam kata tak sah, cakap bohong. Cakap hak betul. Cakap hak betul maksud dia apa? Maksud dia cakap hak kita tahu sungguh. Hak kita tak tahu, hak kita dengar-dengar tak sah cakap. Kalau kita bercakap, kita jadi penyambung. Kita penyambung cakap bohong. Tak pasti tak sah cakap. Saya tak tahu, saya pun tak ada maklumat tentang benda ni cukup. Tidak gagah juga nak bercakap Sekali lagi jadi bohong Kita bercakap orang percaya ke kita Orang bawa cakap kita pula pergi ke lain Maka akhirnya rosak habis semua Baik Dia kata masalah kerja yang berdosa besar Ke atas orang yang mengerjakannya Sesungguhnya pekerjaan yang menjadi dosa besar tu banyak Dia kata. Dan tersebut dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW Banyaknya buka Quran pun buka sikit senarai dosa besar buka hadis pun buka sikit doa ada yang kata dosa besar dan di sini dia kata ada tiga perkara ataupun ada tiga kerja yang menjadikan dosa besar telah dikeluarkan oleh Abu Isa al tirmizi akan hadisnya dengan kata dia An Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum biakbaril khabair di riwayat di Abi Bakrah radiyallahu anhu bahawasanya Nabi alaihi wasallam telah bersabda ia maukah aku khabarkan kepada kamu wahai sekalian sahabatku dengan perkara yang merupakan sebesar-besar dosa ke atas orang yang melakukannya bila didengar oleh mereka akan tanya Nabi yang demikian itu maka sahabat pun lalu menyahutnya. kalu bala ya Rasulullah jawab sahabat bahkan ya Rasulullah ceritakanlah kiranya kepada sekalian kami akan perkara yang men menjadi dosa besar yang menjadi keatih orang-orang yang mengerjakannya supaya sekalian hamba berhenti daripada melakukannya dan bolehlah hamba-hamba jaga diri daripada jatuh ke dalamnya. Nabi kata ke sahabat dia. Ampa mau tak aku nak cerita dekat ampa yang kata dosa besar itu apa benda? Sahabat kata tentulah kami nak tahu apa benda yang dikatakan dosa besar ni. Nabi SAW pun bersabda. Dia kata, Kala al-israku billah wa uququl walidain. Wahshahadatuzur atau kauuluzur, sambda Nabi saw. Yang pertama yang kata dosa besar ialah menyemutukan Allah. Satu. Ada kalonnya dengan perkataan, ada kalonnya dengan yang dan ada kalonnya dengan kelakuan. Syirik kat Tuhan ni boleh jadi dalam tiga keadaan. Bercakap boleh jadi syirik. Contoh hak kita kata tadilah Mojong aku pakai tangkai ni. Kalau tidak, syirik lah. Syirik dengan perkataan. Syirik dengan perbuatan. Contohnya apa? Dia piduk hormat benda yang tidak patut dia hormat. Ada satu batu cincin kat dia, misalnya. Satu batu cincin. Dia batu cincin ni dia punya jaga letak adat mari letak tempat tinggi gunung-gunungnya batu cincin ni tak boleh bawah, bawah tak boleh langkah kalau langkah berdosa syirik satu kena mengena batu cincin nak kena pindu junjung muliakan dia angkat letak tinggi dan sebagainya tapi ada orang percaya benda-benda macam ni syirik dengan perbuatan ataupun syirik dengan i'tiqad hati aja duk ingat duk ingat ni aku lagi lagi dua ada tangkai ini tak apa. Dia ingat dalam hati. Maka syirik dia dengan iaktiqat. Semua benda ni boleh menyebabkan jadi syirik. Dan syirik merupakan murka Allah subhanahu wa ta'ala yang besar kepada manusia. Maka semua ni boleh berlaku belaka. Seperti yang diterangkan di dalam bak murtad. Dia kata. Itu dia lagi teruk. Benda ni dia kata nak tengok lebih alrih. Lebih detail lagi huraian dia Tengok dalam bak murtah Kerana percaya benda-benda yang macam ni Silat-silat hari bulan boleh jadi murtah terus Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Na'udzubillahimindalim Baik Dan keduanya Dosa besar yang kedua Daripada perkara dosa besar itu Ialah Derhaka dua ibu bapa Haimin nombor dua Dosa besar derhaka kepada dua ibu bapa. Yang ni tak taat kepada mereka itu. Yang ni tak taat kepada dua ibu bapa. Dan menyalahi kehendak dua ibu bapa yang bukan maksiat. Mak faksa tak suruh kita buat maksiat, kita tidur bantam. Kalau dia suruh kita buat maksiat, kita ni anak perempuan tak paksa suruh buka kain kelombong dia tak bagi, anak pun buat dia pakai kain tudung kita bantah dia, bantah tu tak apa pasal apa? pasal dia nak paksa kita suruh buat benda dosa kita bantah daripada buat benda dosa, tak apa tapi kalau dia suruh kita buat benda yang tidak salah dari segi syarak, kita pi bantah berdosa banyaklah contoh kalau nak buat ha? dia suruh kita buat satu benda yang tak berdosa kita pi bantah, apatah lagi dia suruh kita buat benda baik. Kita pi bantah, berdosa kita. Dan dosa itu bukan dosa kecil, dosa besar di sisi Allah Subhanahu Dan yang ketiganya daripada perkara dosa besar itu iaitu jadi saksi bohong. Ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan bohong. Seperti yang telah lalu dalam beberapa hadis keterangan dia. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته dia kata Abu Bakar radhiyallahu anhu maka sentesisalah nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan dia yakni diulang katanya akan sabdanya yang bermaksud syah yang ber Perkataannya iaitu syahad dan itu. Kerana sangatlah Nabi menyuruh ambil berat dan jaga dan jauhkan daripadanya. Habis-habis semayang Nabi bangkit berdiri bercakap kepada makmum hadut-adat belakang Nabi. Nabi kata hampa mahu tak aku nak cerita dekat hampa tiga benda. Yang kalau hampa buat tiga benda ni bermakna hampa buat dosa besar yang pertama Nabi kata syirik kepada Allah dosa besar yang kedua Nabi kata derhaka ibu bapa dosa besar yang ketiga Nabi kata dosa tu ialah dosa kamu cakap bohong ataupun kamu jadi saksi bohong dosa besar Mai tentang cakap bohong ni Nabi ulang tiga kali syirik kepada Allah nabi sebut sekali derhaka kepada ibu bapa nabi sebut sekali mai tang cakap bohong ataupun jadi saksi bohong ni nabi sebut nabi sebut syahadatuz zuur syahadatuz zuur syahadatuz zuur nabi duk kata macam tu sehinggalah sahabat kata laitahu sakat sahabat kata alangkah baiknya kalau nabi berhenti daripada kata tu Nabi ulang banyak kali ini pasal apa? Pasal Nabi s.a.w. alaihi wasallam nak bagi tahu dekat kita satu benda ni banyak dibuat oleh masyarakat. Yang kedua, beratnya dosa yang akan ditanggung oleh orang yang buat benda ni. Tentulah eh? kita tengok anak kita, adalah tadi semalam 24 jam Berapa kali dia bohong bila? Hmm. Anak kita Anak kita pula kata, dekat abang dia, dia kata, abang cuba tengok ayah kita. Dalam hari semalam, rupakan dia bohong kita. Dunia ni penuh dengan orang pun bohong. Bohong? Cakap tak betul? Dengan isteri bohong, dengan anak-anak bohong, anak-anak dengan ibu bapa bohong, kita dengan kawan-kawan bohong. Bohong saja-saja. Bohong maksudnya cakap benda yang kita tak tahu kita bercakap macam kita tahu kita bohong maka Nabi SAW tak suka kepada cakap bohong dan Nabi tak suka apabila seseorang itu menjadi saksi bohong itu ha, dia tulis di tu tadi, dia kata syak rawi maknanya rawi tak pasti adakah yang Nabi sebut tu dosa besar ialah menjadi saksi bohong ataupun dosa besar ialah apabila cakap bohong rawi tidak pasti jadi bila tidak pasti dua-dua benda ni kita kena jaga. Cakap bohong pun jangan, sakti bohong lebih-lebih lagi jangan. Begitu. Baik. Dia kata di situ dia kata maka ulang nabi itu beberapa kali. Sehingga berkata dalam hati kami para sahabat ni, mudah-mudahan kiranya diam Nabi sallallahu alaihi wasallam jadilah kiranya daripada banyak kali mengulang kerana kesian kami akan penat dan lelah Nabi SAW mengulangi perkataan itu sahabat kata sampai naik takut Nabi tak berhenti-henti dia sebut syahadatuzur, syahadatuzur syahadatuzur syahadatuzur syahadatuzur sampai sahabat kata kami hak dengar ni pun berasa penat apatah lagi Nabi hak dia sebut tentu Nabi penat Nabi sebut banyak kali supaya benda tu diingat sungguh-sungguh oleh sahabat-sahabat dia dan kita semua umat dia. Ingat sungguh-sungguh, jangan cakap bohong, begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Masalah dia kata, orang besar bual dan juga pembohong. Ni pula dia nak sembang tentang cerita orang cakap besar. Orang besar bual, dia kata maksudnya berbuat besar, cakap besar. Cerita ni semua orang kena dia. Bukan yang bukan pada menteri kena dia, yang di pertuan agung pun kena dia. Oh, <tuh> sembang ni kan. Sembang ni kira semua, tak usah sebut siapa, semua kena dia. Kalau dia kena orang tu tak apalah, kita pun kena semua orang orang tu kena dia. Oh, yang ni kita takut. Dan Allah, dia kata saya minggu lepas minta maaf tak ada tu pasal apa? Pada menteri panggil makan dalam rumah dia. Kat ni kita kedah ni, enggak sembang macam tu. Jenis sembang menyedut. Maka dia sebut di sini orang yang betak buat, dia kata. Sembang besar. Dan orang yang sembang besar ni dia kata pembohong, dia kata. Kebanyakan ini semua buruk. Ketahuilah saudara-saudara, sesungguhnya orang yang membesarkan bualnya dan kuat menyombongkan diri dengan barang yang tidak ada dalam tangannya dan barang yang tidak ada dalam miliknya hanya besar cakap sahaja semuanya itu dikhabarkan oleh Nabi SAW akan timbul pada umatnya. Nabi ha dah. 1400 tahun dulu, Nabi Habak dekat sahabat-sahabat dia. Nabi kata, menjelang kiamat esok akan berlaku benda ni. Benda apa? Dia kata, di kalangan umat aku, ramai yang suka cakap besar. Nabi Habak dah. Zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat tak cakap besar. Dengan Nabi ni punya tertib, punya hormat, apa pun, kira Allah dan Rasul lebih mengetahui. Tapi Mei akhir zaman Nabi kata kamu akan jumpa umat aku cakap ni cukup besar. Baik kita tengok hadis dia. Dia kata bermula hadis itu telah dikeluarkan oleh Imam at jamili Kata dia An Imran An Imran bin Husayn radhiyallahu anhu qal. Samiyat Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam yaqoo. Khairul Nas Qarni. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم diriwayatkan daripada saolah sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama sahabat itu imran bin husain radhiyallahu anhu kata dia aku dengar nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik-baik orang dan seelok-elok tabian orang ialah orang yang hidup pada kurun akhir Nabi kata di kalangan manusia ni Hak paling baik Ialah generasi sahabat dia hidup sama dengan Nabi Ini manusia paling baik Itu sebab tuan-tuan Kita ikut Allah Kita ikut Rasul Bila tidak ada Allah dan Rasul Sahabat-sahabat boleh dijadikan ikutan Sebab Nabi tinggal bersadah dalam hadis dia Nabi tinggal bersadah Nabi kata Afhadi kan nujur Nabi kata sahabat-sahabat aku ni macam bintang. Bila hampa sesat tengah padang pasir, hampa tengok bintang. Maka bintang itu menunjuk arah ke mana patut pergi. Maknanya, seketiadaan aku, bila sekiranya aku dah wafat, aku tak takda esok ni, hampa boleh ikut sahabat-sahabat aku dan di kalangan sahabat-sahabat tu Nabi SAW daripada sahabat Nabi yang mereka ni dijamin syurga oleh Allah SWT kan Al-asyarah dia kata 10 orang Al-mubashiru bil Jannah yang, di, yang diberikan khabar baik mereka akan mendapat syurga Allah SWT 10 orang ni lebih-lebih lagi kita boleh buat mereka ni sebagai ikutan kita Kan kita dah baca banyak kali dah hadis yang menceritakan tentang orang yang buat tahanah ke sahabat-sahabat macam ni. Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya, salah seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah seorang daripada sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Allah suruh Nabi Habib kata dia ni jamin syurga esok ni. Terus masuk syurga. Kita dah baca di masjid ni Muqadimah cerita tentang orang nak buat Naya Sa'ad bin Abi Waqqas Sahabat Nabi Yang begitu punya baik Sahabat Nabi yang begitu punya mulia Sahabat Nabi yang dijamin Syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat Nabi tu ada orang dia. Sekumpulan penduduk Yang duduk di bawah pemerintahan Dia Di kufar Ha main jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab bagi tahu dekat Sayyidina Umar depa kata Saad bin Abi Waqqas yang menjadi gubernur kami di Kufah ni dia ni jahat. Depa nak rosakkan nama Saad bin Abi Waqqas yang baik ni. Depa main jumpa Sayyidina Umar report dekat Sayyidina Umar depa kata Saad bin Abi Waqqas ni jahat. Cerita segala keburukan dia Sa'ad bin Abi Waqqaf ni cakap aja pandai dia tak cakap dia tak serupa bikin, pergi habang. Sa'ad bin Abi Waqqaf ni dia dua habang ke kami suruh pergi perang tapi bila tentera turun pergi berperang dia tak pergi, dia patut dia buat cerita. Sa'ad bin Abi Waqqaf ni bila orang balik daripada medan perang, orang bawa balik harta rampasan dia bahagikan harta rampasan itu secara tidak adil sport yang sampai dekat sedina rumah macam tu sa'ad bin abi waqqaf ni pula adalah satu orang yang apabila dia menjadi hakim membicarakan apa-apa kes dia akan menjatuhkan hukum secara tidak adil cerita yang sampai dekat sedina rumah macam tu Bahkan mereka main hadap kat Sayyidina Umar Mereka kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni tak layak jadi gabenor Pasti apa? Pasti dia suka semayang akhir waktu di kata Apa lagi boleh kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas Sekarang benda yang bukan-bukan tempek mai dekat Sa'ad bin Abi Waqqas Nak padan muka Sa'ad bin Abi Waqqas ni Jahat sebegin macam tu Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai khalifah bila orang Mai kemukakan tohmahan kepada gubernur dia Sayyidina Umar Al-Khattab mula-mula sekali dia pecat dulu Sa'ad bin Abi Waqqaf Dia pecat dulu Sebab apa? Dia takut kukul -kuk saat ni report tu betul Kalau dia lambat pecat boleh merosakkan kerajaan dia Bila ada tohmahan dia pecat dulu Sa'ad bin Abi Waqqaf ni lepas dia pecat Sa'ad bin Abi Waqaf dia panggil Sa'ad bin Abi Waqaf ni main jumpa dia, dalam masa tu dia lantik satu orang sahabat lain yang bernama Ammar untuk menjadi gubernur, ganti Sa'ad bin Abi Waqaf sementara, nak jaga kufah. bila Sa'ad bin Abi Waqaf main dekat dia, dia tanya Sa'ad bin Abi Waqaf dia kata, apa hal dengan kamu ni orang komplain kamu macam-macam cerita. -macam betul ke apa yang mereka ni duk kata kat kamu Sa'ad bin Abi Waqah jawab mudah aja. Dia kata macam mana yang aku duk buat masa Nabi hidup macam itulah yang aku buat masa aku menjadi gubernur la ni. Hak aku duk buat la ni macam yang aku buat masa Nabi hidup dulu. Macam mana Nabi semayang macam tu aku semayang. Dia kata. Kalau Nabi semayang Isya 4 rakaat, 2 rakaat yang pertama Nabi baca surah panjang bagi lama sikit, 2 rakaat yang kemudian Nabi baca Nabi cepatkan semayang dia, macam tu Nabi buat macam tu aku buat, dia kata. Aku tak tahulah kalau sekiranya benda yang aku buat tu salah, aku tak tahu. Tapi yang aku pasti aku buat apa yang Nabi buat. Tu saja dia kata. Umar Al-Khattab bila dengar penjelasan itu dia faham terus. Dia terus kata kalau macam tu dia kata saja orang sakit hati dekat kamu. Dia pernah rosakkan nama kamu. Umar Al-Khattab terus panggil beberapa orang sahabat lain suruh ikut Sa'ad bin Abi Waqqaf balik ke Kufah, Balik di interview penduduk Kufah tentang Sa'ad bin Abi Waqqaf satu masjid ke satu masjid satu masjid ke satu masjid pi semua orang cerita kata Sa'ad bin Abi Waqqas bagus tapi cerita hak mai kat dia kata tak bagus maknanya ada sekumpulan orang dok buat cerita nak wasapkan dia majoriti orang kata dia bagus Sampai di satu masjid, jumpa orang hadut buat cerita tak elok ni. Bila tanya-tanya dia ni, siapa gubernur kamu, terus dia bangkit jawab, dia kata Sa'ad bin Abi Waqas. Apa nak tahu cerita dia ni, dia ni satu orang yang cukup teruk, dia cerita semua hak dia, hak dia duka buruk selama ni. Dia kata Sa'ad bin Abi Waqas ni satu orang yang cakap tak serupa bikin. Suruh orang pergi perang, dia tak pergi. Harta rampasan perang dia bahagi tak adil. Bila bercara kes tak pernah berlaku adil. Semayang pun suka semayang akhir waktu. Bila dia sebut macam tu dapatlah ini rupanya orang yang duk buat jahanam Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tak tahu dia duk kata tu di depan Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang dia kata tak elok tu pun dia tak kenal. Ah ha, Dia nak kenal. Sa'ad bin Abi Waqas dengar sendiri. Orang duduk cemuk dia. Dengar depan-depan. Keselian tengok. Dia kata dia ni. Cara dia bercakap macam dia kena sangat Sa'ad bin Abi Waqas ni. Sa'ad bin Abi Waqas berdiri depan dia. Dia tak tahu. Kata hatulah Sa'ad bin Abi Waqas. Terus Sa'ad bin Abi Waqas angkat tangan. Doa dekat Allah. Depan kawan hati tenang dia ni. Dia kata ya Allah. Kandaulah sekiranya dia ni bercakap bohong. Dia kata minta aku minta kepada kamu ya Allah dia kata aku minta kepadamu ya Allah supaya panjangkan umur dia ni dia dia hidup dalam kefakiran dan biarlah sebelum dia mati dia terfitnah dengan teruknya dia doa macam tu depan tuan tubuh baru dia tahu rupanya dia dok pemburuk ni depan tuan tubuh jahat tuanlah -tuan ni yang kata cakap bohong petnah bukan ada satu faedah dia dapat dia pergi perosak nama awak tapi dia nak puas ke hati dia bila sa'id bin abi waqaf kata macam tu dia tahu kata ini sa'id bin abi waqaf dia takut tidak lama selepas itu makbul doa sa'id bin abi waqaf ni sahabat yang dijamin syurga oleh Allah ni doa dia makbul bila dia doa macam tu Allah makbul sa' Dia ni, ni, orang yang bertanggungjawab Fitnah Sa'ad bin Abi Waqah ni panjang umur Memang panjang umur, tak mati dia ni Sehingga kadalah hadis kata Pelupuk mata dia dan Kenin dia jatuh sampai katuk Biji mata, punya tuah Pelupuk mata tu punya dia melandok turun Sampai katuk biji mata, punya tuah dan dia ni yang kata Sa'ad yang kata orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas ni bukan setakat tua saja, dia jadi tak ketahuan berjalan ke atas jalan bila orang bertanya dia hamis apa dia kata Syaihun Maktul aku adalah orang tua yang sudah terkena fitnah aku terfitnah oleh doa Sa'ad bin Abi Waqqas dia pergi abang ke orang dan keadaan dia bertambah teruk lagi apabila dia jadi nyanyuk dan dia dijadikan barang mainan oleh budak-budak di jalan-jalan. Bila dia berjalan, budak-budak piduk cucuk pinggang dia, buat main-main dekat dia. Dia mati dalam keadaan yang amat inam. Ha, Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. ni punca daripada cakap bohong puncak daripada cakap bohong yang cakap bohong dia menyebabkan marah satu orang baik telah terfitnah Allah Subhanahu wa taala balas balik kat dia macam tu dia mati dalam keadaan serdah hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silahlah yang, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis dia ni So Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang yang paling baik ialah orang yang hidup pada kurun nabi yakni sahabat-sahabat nabi. Yakni orang Islam di dalam 100 tahun kemudian daripada dibangkitkan aku menjadi nabi sallallahu menjadi pesuruh Allah. Menjadi pesuruh Allah itu. Ha? siapa yang hidup 100 tahun dalam tempoh nabi menjadi nabi. Ini golongan paling baik. Iaitu orang yang banyak yang pada ghalidnya lebih baik pada tabiatnya. Daripada umat aku yang dalam kurun yang kemudian daripadanya. Kemudian daripada itu, sekalian orang yang mengiringi mereka itu pula lebih baik daripada orang yang kurun yang kemudian daripadanya. Yang ni orang yang di dalam tahun yang kedua ratus. Kemudian daripada dibangkit Nabi SAW menjadi pesuruh Allah lebih baik tabiatnya dan budi bahasanya daripada orang-orang dalam kurun yang ketiganya kemudian daripada itu orang yang mengiringi kurun yang kedua itu pula lebih baik daripada orang kurun yang keempat dia macam tu lah. mula-mula hidup zaman Nabi itu paling baik lepas itu orang hidup selepas daripada zaman sahabat Nabi itu nombor dua baik Lepas tu golongan yang lepas Golongan lepas tu dia duk, ikut ikut ikut Main kat kita dah ni seribu bahagian tahun dah, lepas Nabi Jauh dah kita ni Jauh dah kita ni Kerana jauh kita ni dia main macam-macam doa-dala ni Macam-macam doa-dala ni Jahat ni seribu satu macam doa-dala dalam masyarakat Begitu Maka kurun yang pertama ialah kurun sahabat-sahabat Nabi Kurun yang kedua ialah kurun tabi'i. Kurun yang ketiga ialah kurun tabi'i tabi'i. Demikianlah dikirakan tabiat dan budi bicara orang-orang tiap-tiap kurun itu. Baik iaitu kurun yang dahulunya lebih baik daripada yang kemudiannya. Lagi jauh, lagi tak baik. Itu maksudnya. Tonton tengoklah ni apa jadi. Lah ni. Lihat. Ya di Afghanistan, ke mana-mana yang keluar dalam berita harian minggu lepas saja-saja pergi ambil Quran buka kencin hati Quran apa eh? keluar dalam berita harian saja-saja saja-saja nak bagi orang Islam sakit hati bukan ada apa saja-saja nak bagi orang Islam sakit hati pergi ambil Quran buka kencin hati Quran masuk berita harian 2-3 hari lepas paderi tu pula dah. Dia bercakap. Dia kata Muhammad ni dia kata adalah bapak pengganas tu. Kalau hak Islam tu ada law ni ganas, dia kata Nabi Muhammad tu bapak. Kepada pengganas pengganasnya Apa tujuan? Dia buat statement-statement yang macam ni. Apa tujuan dia? dia nak membetulkan apa yang Nabi kata dalam hadis tu Nabi kata menjelang akhir zaman orang Islam ni umpama hidangan yang dikerumuni oleh orang-orang oleh musuh-musuh dikelilingnya kita ni umpama lauk ikan Duk tengah-tengah hidangan tu keliling orang nak makan dia ni cubit tak dia ni cubit tak ni dia ni kepak rekong, dia ni kepak kepala dia ni macam tu orang Islam akhir zaman tak boleh buat apa tak boleh buat apa habis sangat pergi berhimpun ramai-ramai depan kedutaan apa dia rasa dengan maya berhimpun tu dia tak, tak berasa apa dia gelak aja, dia naik atas bangunan nohak tinggi sekali dia tengok pakai teropong daripada atas dia duduk gelak tengok kelaku kita ni di bawah ni duduk melompat-lompat ni dia duduk gelak tengok dia kata kesian apa-apa dia boleh buat dengan kita sekadar nak tunjuk kata kita marah dengan tindakan dia sekadar tu ya tak boleh buat apa pasal apa? pasal penyakit lemah orang Islam ni penyakit yang meliputi seluruh dunia orang Islam duduk di bumi mana pun dia jadi lebut tu Tuhan kata beribat alaihimu zillah tu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minal nas di akhir zaman Tuhan kata ditimpakan ke atas umat Islam semua sekali azillah kehinaan ayna matuqifu wal liman yadudud duk bumi mana berkena hina Tuhan kata illa bihablim minallah wa hablim minan malaikan kalau sekiranya orang Islam berpegang dengan tali Allah kita kena buka tafsir Quran apa makna tali Allah bila buka dalam tafsir dia bagi tahu hablullah makna dia al-Quran kalau orang Islam seluruh dunia pegang Quran apa juga yang Tuhan suruh dalam Quran dia buat tumpang Tuhan bagi kuasa tak dia ni apa yang ada dalam Quran yang Tuhan suruh buat dia buat Tuhan boleh apa dia bila Tuhan pelihara, kalau siapa buat apa? Tak payah kepada kekuatan tentera, tak payah kepada kuat sangat ekonomi, kalau Tuhan pelihara, jadi. Oh, yang ni orang kadang-kadang tak boleh terima, tak masuk akal dia ketetakkan kot tentera kena kuat dia kata ekonomi kena kuat betul tentera kita kena kuat ekonomi kita kena kuat tetapi kuat tentera dan kuat ekonomi bukan syarat untuk Tuhan bagi kemenangan bukan syarat tapi agama suruh kita perkuat benda ni pasal tu ada ayat dalam Quran dia kata wa aidu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair Surhibu Nabihi adu Allahi wa aduwakum. Ila akhir ayat. Tuhan kata dan siap sedialah. Mas sedaya upaya kamu. Min kawah. Daripada kekuatan. Kekuatan apa? Min riba fil khair. Daripada tentera berkuda. Kalau zaman dulu tentera berkuda. Kalau lah segala macam benda. Jet pejuang, kapel selam, submarine apa semua, kita kebaik. Semua sekali. Tuhan suruh kita setiap benda-benda tu. Tapi itu bukan syarat untuk Tuhan bagi kemenangan. Tuhan suruh bagi ada benda tu. Nak bagi kemenangan ataupun tidak, tidak bergantung kepada ada benda-benda ini. -benda Bukti dia apa? Bukti dia banyak kali dah. Kita duduk baca di masjid Tuhan Abdullah, tak nak lihat. Perang badar, orang Islam sikit, musuh banyak. Orang Islam tak bersedia pun. Musuh bersedia, Islam menang. Islam menang. Main dalam perang Uhud. Main dalam perang Uhud, orang Islam ramai. Musuh sikit, dijadi jadi kalah pula lah. Ramai, kuat. ni semua bukan syarat untuk Tuhan nak bagi kemenangan. Tuhan boleh bagi menang kalau dia nak bagi menang syarat dia apa dia illa bihamlin minallah melainkan kalau kamu pegang sungguh-sungguh dengan tali Allah pegang sungguh-sungguh dengan Quran Tuhan kata betul-betul tolong. tolong maksud dia apa maksudnya orang Islam tidak akan kena hina walau di mana dia berada hak ni nak kena faham hak ni nak kena faham Selagi mana kita dalam diri kita sendiri, orang Islam, ada sikit dok terselik dalam hati kita, tak suka kepada Islam. Tuhan tak tolong kita. Kita sendiri ni, kita sendiri orang Islam ni ada dok selit dalam hati kita, tak apa suka dengan Islam. Lemah dengan Islam. Berasa ganggu dengan Islam. Selagi dia ada rasa hina dengan Islam ni, selagi tu Tuhan akan hina kita. Atas atas tangan musuh-musuh kita. Muslimita muslimah yang dirahmati Allah kita tak boleh, tak boleh hadar dalam diri kita ni rasa hina. Tuhan sebut dalam Quran la tahinu wa la tahzanu. Tahzanu. Antumul a'launa. Tossah berasa hina, tossah berasa sedih. Antumul a'launa, kamu orang yang paling tinggi. Di sisi Tuhan, orang Islam tinggi. Tak sepatutnya orang Islam merasa hina dengan Islam kalau ada dalam diri dia. Sebaliknya orang Islam kena bangga dengan Islam kalau ada dalam diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW ta nak tanam ni kebanggaan dengan Islam dalam diri orang Islam ni. Nak tanam tu kebanggaan tu. Baik. Dia kata sabda Nabi SAW salatan. ثم يجيء قوم من بعدهم يتسمنون مقصودنا ثلاثا ثم يجيء قوم من بعدهم يتسمنون ويحبون الثمن يعطون الشهاده قبل ان يسدوها مقصوديا Kemudian datang kepada mereka itu satu kaum yang mendakwa yang mendakwa diri itu bukan diberi nah tolong pobe. Kemudian datang kepada mereka itu satu kaum, dia kata selepas daripada generasi sahabat yang cukup bagus ni mai generasi tabi'in. Lepas tabi'in mai tabi' tabi'in. Begitulah seterusnya dia dogmai dia dogmai dia dogmai nabi kata esok ni akan mai dekat kamu satu kaum yang kaum ini mendakwa diri mereka itu ada apa-apa yang tidak ada pada dirinya benda hak ada dia pergi mengaku kata ada bohonglah maksud dia mula nak mohonglah seperti apabila bercecek dan berbual dengan orang maka ia pun mengeluarkan besak bual kerana menuntut goh saya kata ha, Nabi kata menjelak kiamat dia main tak lah, puak ni bila bercakap ni suka nak bercakap besar sebab nak tunjuk goh, nak tunjuk besar begitu seperti dikatanya aku ada kebun yang luah di negeri aku dan aku ada cukup lengkap dengan tanah ayamku dan sebagainya dan keadaan aku di negeri tidak berkurang dengan kira-kira orang kaya-kaya saya cerita ke orang saya ni saya ni asal daripada sebutlah negeri mana pun saya ni mai berdagang di sini ni saya ni asal saya Singapura, pilih abang ke di Singapura ni tolak tanah orang tanah saya semua boleh pilih sembang tolak hak orang hak saya semua Ha, memanglah, tolak orang lah. tapi sembang Ada kata nungkuk belah, kawasan mana pun itu semua itu tanah saya semua lah. duk main cerita kau orang tujuan cakap besar, seolah-olah bila dengar cakap dia ni macam dia ni kaya sangat lah. ini akan timbul di akhir zaman Nabi kata atau dikatanya, aku apabila menghadap guru terang hatiku Lekas saja aku dapat faham dan dapat ingat apa kata guruku itu Maka tidaklah aku seperti si Anu si Anu itu Berapa kali pun diterangkan oleh guru Ada saja pertanyaan dia oh. Bila abang dia pandai apalah Dia kata saya masa duk mengaji dulu Saya ni masuk langkong bulan budak sekolah. Tidak abang Tak payah abang lah kalau tradis sungguh pun Tapi tak dia nak abang juga tak payah lah kalau abang betul eh kalau pemohong tu ke mana saya ni dulu duduk mengaji dekat tu lah. Abang lah siapa nama Tok guru dia ha, di kalangan anak murid kepada Tok guru tu saya ni lah nampak tradisi hal lain ni dah depan ni nak kata bodoh tak bodoh tapi tak berterdik macam saya duk jaga duk kembang sorang-sorang ada juga manusia macam ni Nabi kata menjelang akhir zaman dia mai geng hak macam ni ni. Dia doangkar diri sendiri seorang-seorang macam tu. Padahal ia orang yang tidak ada demikian itu. Wah ni yang karut. Sebenarnya tak pandai tara mana pun. Ditanya kawan lain hak seorang lagi sama sekelas dengan dia dulu, kau tu kata siapa dia? Sebab apa nama? Hmm, dia kata. Awak teruklah. Tak apa, nanti hang kena. Eh. Ha, kawan tu tak mahu nak cerita apa dah. Tak apa lah pelan-pelan nampak henti kenal. Lah pandai semua kata-kata ni pelan-pelan nampak henti kenal. Sebut-sebut lah cerita yang main. Ya kan? Tapi dengarkah cerita dia tadi dia pandai sekali lah. Macam tu. Sampai kadang-kadang ada orang yang lagi pandai pada dia lah ni. Seperti dia condemn dia Ah ha, ini lagi kasam. Kan? Dia kata tu yang jadi profesor tu dulu sekelas dengan saya lah dia kena pulas burut dengan cikgu. Macam mana no, boleh jadi profesor tak lah ni? Hak kena pulas burut boleh jadi profesor awak. Tak jadi profesor kan? Ah, tapi dia sembang tu. Dia sembang tu tak jatuh. Oh kita dengar takut. Tu hak jadi profesor tu dulu dia du kena pulas burut. Dia ni tak pernah kena pulas burut tapi tak jadi profesor. Ha cerita dia macam tu. Ya? bahkan diketahui orang akan dia bual besar saja lah lah sekali orang kata apa orang kata bom kat dia bom sembang tani meletup pizemang tani, tani meletup lah lah orang panggil siapa A e, eh mana? A e, bom dia panggil yang pergi dekat bom tu berniat apa berniat banyak orang dah terkorban dengan bom dia akhir <laughs> ni karut ya. Demikianlah orang yang kemudian daripada tiga kurun itu. Yang kemudian daripada bangkit Nabi menjadi Nabi. Pada ghalibnya suka bawa labun dan kecek yang demikian itu. Isi mewah zaman kita sekarang ini. Oh dia kata lebih-lebih lagi zaman kita lah banyak lah jenis cakap macam ni cukup banyak. Pergi kedai kopi jumpa depi jumpa saja geng ni kita duk penjerum kedai ni duk minum duk dengar dum dum dum duk meletup dum meletup cerita kan kita dengar bayang duit cepat-cepat balik rumah cepat sikit lagi bagus dia macam tu kebanyakan yang mengel... mana dia tadi ha yang mengeluarkan labun dan buang tahi angin ini disebut dikata dipuji isteriku sebaik-baik orang dan cukup taat dan anak aku pandai, cerdik dan sebagainya. Semuanya dikenangkan daripada makanan dan pakaian. Padahal bohong semata-mata bohong. Biar abang kau orang, bini dia lugu-tu lugu-ni, semua bagus. Biar abang-abang orang, anak dia lugu-tu lugu-ni, lugu-tu ni, semua bagus. Hakikat sebenarnya tak ada apa pun. Dia kata itu jadi apa? Dia kata taik angin aja Tak ada apa dia kata di bahasa dalam kitab ni dia kata bual tai angin hanya membesar besar diri dan mengangkat di tengah khalayak yang ramai sahaja beda nak sembang besar nak bagi semua orang pakat tengah sampai tu sahaja. tak lebih daripada tu dan suka akan gah dan tinggi nama dia dia suka dia suka jadi cicak kembung logo dia nampak kembung tu ambil tiga habis tiga biji tak kenyang pun Obanya oh angin saja ada dalam tu, Tak ada isi, begitu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, wahyuhebu nasman. Artinya dan suka mereka itu akan gemuk tembur. Ni akhir zaman ni banyak orang macam ni. Yang ni suka mencari-cari apa-apa hal supaya gemuk tembun dirinya dan senang sentosa kehidupan daripada makan minum pakaian dan tempat duduk dan rumah tinggal yang bagus dan cukup senang lenang dan sebagainya akhir zaman manusia kegar nak cari kesenangan tu saja manusia yang ada akhir zaman cakap bohong boleh kesenangan dengan cara bohong saja begitu maka berkiralah ia segenap waktu akan makan yang sedap pakaian yang bagus, tempat tidur yang lembut dan halus dan apa-apa yang berkemegahan, sekira-kira gemuk dan tempur dirinya. Dok kira yang tu saja. Nak cari benda ni semua pun dengan jalan bohong. Nabi kata itu menjelang akhir zaman. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi wa yuqul qabla an yusaduha. Memberi mereka itu akan kesaksian dahulu daripada diminta mereka itu akan dia. Ha. Orang tak tanya pun langkah fikir depan dah nak jadi saksi sangat dah. Iyani apabila masuk dia ke dalam taulan-taulannya yang berbual, maka ia pun mengiyakan bual orang-orang itu melawan orang yang membohongi. Ha. Orang tu sembang ni dia duduk hingga pulun duk kata betul aja. Padahal kawan tu kata tak betul. Dia pergi nak betulkan benda yang tak betul. Kan kawan dia duduk cerita. Dia duduk kata betul. Betul. Semua betul. Dia nak menggiarkan apa yang kawan tu kata. sedangkan Tentang kawan tu kata bahagi sama banyak. Setengah betul setengah murung. Dia pergi duduk tolong mengaku kata betul dan adalah ia mengiyakan itu dengan buta tuli dan tak tahu pun asalnya dia pun tak tahu cerita sebenar dia pido sokong tapi sungguh dia kata lagu tak sungguh dia hak sokong ni apa yang dia tahu tentang cerita yang orang tu cakap tu dia tak tahu tapi sokong dulu apa sokong dulu dia kira dia betul maka dibetulkan orang itu cukup pula dengan sumpahnya sekali padahalnya tak ada siapa yang yang minta saksikan cakapnya itu ha? dan tidak siapa suruh dia bersumpah Oh, dia sampai katalah sungguh sumpah lah dia kata sungguh macam dia ni kata dia piduk sokong sampai bersumpah-sumpah sedangkan dia pun tak tahu kepala kau apa yang kau tu kata ini manusia akhir zaman maka ia memperbuat yang demikian itu kerana ambil hati taulan yang berbual itu ataupun mau sama yang besar bual itu dia saja nak pergi jadi sama dengan kawan yang yang duduk gelembung tadi macam tu kata As-Tirmizi ini hadis lari dia kata ini akhir Abu Abu Syahadat dan mengiringinya Abu Abu Zuhri ha? habis apa nama bab cerita tentang saksi dan selepas ni dia akan masuk bab zuhud Bab zuhud maksudnya kita disuruh supaya apa nama zuhud supaya dunia tidak lekat di hati supaya dunia tidak lekat di hati dan Syedina Abu Bakar Syedina Umar Syedina Osman Abdul Rahman bin Auf semua saudagar semua saudagar kaya tapi kaya itu tak merosakkan mereka Syedina Abu Bakar as bila saya perang tabuk berkata sendiri Baqit berdiri bila Nabi minta sahabat-sahabat derma untuk keperluan perang Tabuk. Sino Bakar Baqit berdiri. dia kata apa? Dia kata dia nak bagi semua harta dia untuk perang. Sino Umar Baqit Badiri, Sino Umar kata aku nak bagi setengah daripada harta aku untuk perang. Sino Bakar, Sino Umar, Sino Osman, kalau tak ada duit, boleh ke nak tolong, nak bantu perang Tabuk? Tak boleh tolong. Depa ada duit. Depa orang kaya. Sino ubah kang orang kaya, saudagar besar. Sino umat, saudagar besar. Sino Osman, saudagar besar. Tetapi kekayaan yang depa miliki, itu tak menyebabkan depa ni jadi derhaka tuhan. Dok. Sebaliknya dia guna pula kekayaan dia ni untuk nak membantu Islam. Ini kita jangan salah faham dalam soalan-soalan macam ni. Jangan salah faham. Nabi betul, Nabi susah. Nabi susah. Tapi Nabi dikelilingi oleh orang-orang yang yang kaya. Maka dengan kerana tu bila nak buat apa-apa, sumbangan main cepat. Pertama apa? Pertama keliling Nabi ada orang kaya. Main cepat sumbangan. Dan Nabi boleh buat apa yang Nabi nak buat dan... Kekangan, tak ada duit tidak menjadi masalah bagi Nabi. Sebab keliling Nabi orang yang boleh membantu apa yang Nabi buat. Oh ni. Ahlu sufrah yang miskin-miskin tu, siapa yang dua belah mereka? Ahlu sufrah, sahabat-sahabat yang main daripada tempat jauh, main nak mengaji daripada Nabi. Mey ke masjid Madinah ni nak mengaji dengan Nabi. Depan ni Mey tak bawa apa? Pakaian seleseh pinggang. Mey habang nak mengaji ke Nabi. Siapa nak bagi makan depa ni? Depa Mey tak ada apa? Duit sekupang pun tak ada, tak ada satu dirham pun tak ada dalam poket. Mey ni bawa batang tubuh, pakaian seleseh pinggang. Mey jumpa Nabi habang nak mengaji dengan Nabi. Nabi buat satu semuruh Dekat Masjid Madinah tu Bagi Ahlu Sukoh duduk, duduk sini. Makan minum Mereka nimai daripada mana? Bukan Yahudi bagi Makan minum Mereka nimai pada mana? Daripada sahabat-sahabat Nabi yang menyaga Yang kaya-kaya Sahabat-sahabat Nabi yang ada duit ni pergi liang hari-hari. Pergi liang hari ni kau ni buat kenuri. Esok kau ni buat kenuri. Lusa kau ni buat kenuri. Semua orang dapat makan. Sahabat-sahabat Nabi yang kerja susah payah cari duit. Duit tu kemudiannya disalurkan untuk tolong orang macam ni. Tentu-tentu dalam masyarakat kita ni. Banyak-banyak orang yang nak duit. Ha? Law ni... Allah kuat akibat, tak tahu nak abang, budak-budak nak pergi mengaji duit tak ada ni, tak tahu nak abang No, dia alustak ni, Insaniya, nama tempat Nama tempat pengajian tu Insaniya, Universiti Kembaq Al-Azhar Berapa ramai budak-budak Islam kita, daripada pondok-pondok apa semua ni, pergi masuk Insaniya sampai tahun 3 Sampai tahun 3 tau 4 nak kena pi master nak kena pi al azhar nak celuk satu tahun di sana baru dapat ijazah al azhar nak pi duit tak ada borang minta derma ni kita pun takut boleh lari saya pergi mengajak di masjid sultanah bahiyah tu tuan-tuan ya Allah bila mai musim budak-budak ni nak pi mengaji surat derma ni depa selit celah wiper kereta depa selit dekat pintu kereta Pak ha, mai jumpa depan-depan bagi lagi kalau nak tolong semua. Mana nak cari duit nak tolong semua? Macam-macam. Pak -macam. ha, ibu bapa mai jumpa lagi nu di di apa nama belah Bagan Serai naik katak nu. Madiwa dia panggil. Tu satu lagi tempat. Budak-budak pondok apa semua ni pi sana mengaji. tahun satu, tahun 2, tahun 3, tahun 4 nak pi mengaji di Al-Azhar. Duit tak ada juga. Siapa nak bagi duit dekat mereka ni? nabi mengaji? Siapa nak bagi duit dekat mereka ni? Dia nak minta duit kat kita. Berapa orang kita boleh tolong? Berapa orang kita boleh tolong? Berbanding dengan puluhan yang nak minta derma ni. Berapa orang kita boleh tolong? Nak salah pergi ke siapa? Pergi seorang saya pun tak ada duit. Pergi seorang saya pun baru berhutang kemarin. Pergi seorang saya pun anak nak masuk universiti. Pergi seorang kita nak minta tolong siapa? Nak mengaji pun nak kena ada duit Belum cerita hak lain lagi Nak mengaji pun kita tak ada duit Orang Islam tak ada lagi pakatan Pakat ramai-ramai buka supermarket sendiri Tak ada lagi tuan-tuan Ni nak mai bulan puasa ni Nak start lah nak pergi beli kain baju Anak-anak kecil-kecil nak raya Nak pakai baju baru Kita pi beli kedai siapa Kedai siapa yang kita pi beli baju raya anak kita ni Kedai siapa kita pergi supermarket Cina, kita pergi kedai Hindu, inilah kedai-kedai kita pergi beli barang. Pasal apa? Pasal kita sendiri tak ada, benda-benda ni tak ada. Kalau kita marah sungguh dekat orang yang bukan Islam, bukan Melayu ni, kita marah sungguh. Kita perambat daripada keluar, daripada negeri kita, tinggal apa ke kita ni. Dia keluar, dia keluar dengan supermarket dia Dia keluar, dia keluar dengan kedai kain dia Dia keluar, dia keluar dengan semua kepentahan dia Dia keluar habis tinggal apa kat kita ni? Maksudnya apa? Maksudnya kesedaran di kalangan orang Islam ni Dia tak ke mana? Kesedaran kita ni tak ke mana? Atat dengki tinggi ha, Yang tu, yang ada kat kita yang tu Kesedaran tak ke mana? Betul-betul sedap nak buat Beri jadi elok ni tak banyak mana Nak pelingkuk kawan banyak kita cari cara ke mana pun nak bagi jahanam, Kawan hak enam nak maju. Itu yang ada dalam masyarakat kita. Apa kesudahan kita. Duit tak ada. mengaku duit tak ada. Tapi kita tak senang bila tengok kawan-kawan kita jadi senang. Kalau kawan kita senang, kita tak banyak sikit. Kita boleh tumpang senang. Tuan-tuan tahu? Siapa yang duduk bagi sumbangan dekat kerajaan Israel tu? Siapa yang bagi sumbangan? Kita tengok-tengok semua company-company besar dalam dunia menyumbang dekat mereka. Pasal apa? Pasal semua company besar dalam dunia, hak mereka punya. tuan, -tuan sebut apa saja nama company besar dalam dunia ni. Yang barang yang dia buat, satu dunia pakai. Baju hak dia buat, di dunia mana pun ada jual. Kasut hak dia buat, dunia mana pun ada jual. Handphone dia buat, dunia mana pun ada pakai semua benda hak syarikat tu buat di semua dunia seluruh dunia ada pakai siapa punya ni company-company besar ni Yahudi punya orang Islam tak tahu apa, -apa. buat ubat gigi kalau buku cap apa siwak apa dulu ni tak tahu dah tak ada dah lah ni bukan tak ada ubat gigi tu dengan keleng-keleng dia pun tak ada dah pasal apa? pasal kita tak dapat tak dapat sokongan daripada kita sendiri tak sokong sudah. Eh. Piduk bercakap pula dalam masyarakat. Tak sedap ni nah, ubat gigi tu. Kita pi condemn pula. Hak sedara seorang orang dengan kita buat. Itu dia sikap kita. Condem. Kita tak tak sokong tu satu bak. Kita condemn. Piduk cakap ke orang pula. Tak sedap. Dia kata bukan kita tak mau tolong. Tak sedap. Kita punya cakap tu mempengaruhi bapa ramai orang pula. Semua orang pakai kata tak sedap. Tutup kedai kawan kita kita eh? kena kena sedar dah benda ni kena sedar. Benda ni kan banyak benda ni nak mai bulan puasa ni kita muhasabah baliklah. Sebab kita tak kalut dengan makan minum, kita tak kalut dengan nak cakap benda-benda tak elok, bulan puasa ni jadikan bulan muhasabah. Kan? Dok saja-saja lepas baca Quran tu saja melengung sat, melenguh yang tak merugikan. Melengung fikir balik apa kat satu benda yang kita kena buat. Apa satu benda yang kita kena buat? Tak hidup. Ha? Dalam masyarakat kita, tolong menolong tak hidup. Pakatan tak menjadi. Semua rosak. Semua rosak. Daripada sekecil kecil benda sampai sebesar besar benda. Kan tadi ada satu kawan main jumpa saya di tempat kerja tadi. Dia ada rumut suruh masuk apa nama Takaful, Takaful Bank Islam. Dia tunjukkan saya. Saya pun tak masuk lagi. Eh dia main duk cerita kita pun tak masuk bukan dia. Nak masuk. duk nak masuk duk nak masuk duk nak masuk tak masuk itu dia bukan susah nak isi borang tu aja. nak isi borang nak puh duit sikit tu pun tak masuk tadi dah dia main kita pun suruh duk depan kita kita tanya dia ok apa cerita kat saya cara ringkas dia pun cerita dia kata insurans itu ada banyak Dia kata dalam masyarakat kita dalam Malaysia ni macam-macam insurans itu ada alternatif kepada insurans islamilah takaful bank islami ini alternatif dia nama saja takaful dia kata sebenarnya khairat dia kata itu memang itu nama saja buah takaful tapi sebenarnya khairat khairat maksudnya kebaikan khair maksud dia baik khairat maksudnya kebaikan-kebaikan kita masuk insurans kita isteri kita anak kita kita bayarlah ikut pakej apa kita pilih bayarlah setahun kata kita bayar seribu. kita bayar seribu, kita akan dapat balik 40% daripada seribu tu hak 60% lagi pi atas nama khairat mungkin kita masuk tahun ni kita tak kenal apa kita sihat isteri kita sihat anak-anak kita sihat tapi ada saudara kita duk di Johor ke di Negeri Sembilan ke di Melaka kita tak sihat dan dia juga jadi keluarga dalam khairat ini maka duit kita 60% itu ditolong dia pahala sure dah dapat 40% dapat balik dia akan macam kita buat khairat kematian di kampung samalah tapi itu cara yang tidak komersial yang takafun ni cara komersial dia kata kita buat bagi pesan ini dana orang Islam kan kita tak masuk saya pun tak masuk Tadi dia bagi orang Ambil oleh tak tahu nak ID ke tak lagi. Kan tapi kali ini merasa nak ID lah. Kan? Tentang. Boleh tengok. Kebaikan dia apa dia? Dia kata kebaikan apabila kita ditimpa musibah. Kita tak kena musibah kita tak nampak kebaikan. Bila kita ditimpa musibah kita masuk seribu. Tiba-tiba anak kita kena masuk hospital. Operation kena terpikir lima ribu. Kita masuk seribu aja Lima ribu itu takkan puluh bayang. Dia bayar tu pakai duit apa? Duit nolah kawan-kawan kita yang masuk di Johor, yang masuk di Negeri Sembilan, yang masuk di Melaka, duit-duit depa -duit tu mai tolong kita. Tahun lagi satu kita sihat pula, duit kita pula guna untuk tolong depa di sana. Pahala syur dah dapat. Pasal apa? Pasal kita tolong menolong. Ini alternatif yang tinggi Islam buat untuk nak tolong orang Islam. Tapi kita kena tak masuk. Kan penjelasan tak ada. Itu sebab tuan-tuan saya kata masjid masjid ni kena ada satu slot. Dia panggil slot profesional. Kena ada. Kita bukan nak buat kuliah-kuliah bulanan, mengaji agama, baca bahrol maji saja Sebulan kita ambil satu malam. Sebulan satu malam panggil orang-orang profesional mencakap di masjid Tapi kita nak panggil orang profesional mencakap di masjid kita kena pastikan orang main ramai kita pergi panggil pakar jantung. May, untuk bagi satu cakap dalam masjid. Nak cerita macam mana cara nak jaga jantung. Kita panggil dia. May ada lima belas orang. Dia pun tak larang nak cakap. Ayat tu satu. Orang kampung kita ni. Kena turun. Kena turun. May dengar ni. Saya dah cerita banyak kali ni. Di Bandar Baru Uda. Dekat Johor Baru tu kan. Ha, dekat. Dekat Bandar Baru Uda. Jalan nak pergi ke Tampui tu. Masjid dia subhanallah Dia jadikan satu jadual tetap Sebulan Satu ceramah profesional Dia panggil lah Malam ni panggil bomba Bomba main jagat Tapi dia panggil bomba ada janggutnya Takkan. So dia cerita Dia cerita pasal macam mana nak jaga rumah kita Supaya kita dapat elak daripada berlaku benda-benda yang tak elok dalam rumah dalam bentuk kebakaran dan sebagainya apa nak jaga, apa nak buka mana dia kena peringat, kita kena tak peringat lupa guru happy letak merata tempat macam-macam benda tu boleh jadi punca terbatas Main pula bulan depan, panggil pakar. Doktor saja ada berapa-banyak slot dia boleh isi. Bulan ni, pakar mata. Bulan lagi satu, pakar jantung. Bulan lagi satu, pakar ENT. Ear, nose and throat. Main bercakap pasal mata, telinga, apa semua ni. Main bercakap macam tu. Kita ni, bukan duk mengaji baharul majlisnya, kita dapat benda-benda macam ni. Kita boleh jaga orang Islam juga. Kesihatan dia jadi baik. Main pula satu panggil siapa. Panggil semua golongan profesional yang dia ada ni main masjid. Cakap. Bagus. Cakap. Eh kita tak buat benda-benda macam tu. Tabung masjid. Du isi, du isi, du isi, isi. Sampai nak pecah tabung. Aktiviti tak ada. Anak karya tak dapat manfaat. Duit duk bagi. Tiap-tiap hari jemaat masuk duit, masuk duit, masuk duit. Apa dia dapat daripada duit dia masuk dalam tabung tu. Kalau setakat ambil duit nak simpan, kemudian nak doleh di Papa Hitam, duit kita ada banyak mana, kita simpan sendiri pun boleh. Buat apa? Kita bagi masjid simpan. Kita bagi duit tu kerana kita nak tengok aktiviti kalau kita bagi 2 ringgit kita tengok bulan ni apa dia buat aktiviti yang memberi faedah dekat kita bulan depan kita buah 5 ringgit kita tak rasa rugi apa kita bagi duit kita dapat hasil dia kita bagi 5 ringgit kita tengok dia buat aktiviti lagi baik memberi satu faedah dekat kita lagi sekali kita boh 10 ringgit dalam tabung jadi kita bubuh 2 ringgit lagu tu opus lagu tu tak ada apa lagi sekali kita kis tabung kita buat cepat daripada depan kita kita tak bubuh duit dah Ha ah, benda-benda macam ni tuan-tuan. Kita kena fikir macam mana nak hidupkan masyarakat Islam di tempat kita. Dengan buat benda-benda macam ni. Kita kena ambil idea daripada tempat lain. Ambil idea. Dan elakkan daripada jadi masalah dalam karya kita sendiri. Elak. Terserah bergantung ni tak ada untung tak mana. Bergantung ni tak ada untung tak mana. Cakap-cakap yang boleh merosakkan sama-sama kita wajar dijauhi. Terserah kita bercakap ni, kita duduk bercakap 4-5 orang kita tak tahu haduk depan kita 4-5 orang ni dia ni, dia dengar cakap kita dia simpankan dia peterita ke kita tak tahu, kita bercakap depan kawan ni kita duduk buruk satu orang dalam kampung kita kawan hak dengar tu biarabah rosak lah kita bukan tahu orang haduk depan kita ni dia macam mana kita cakap sedap kita, dia dengar dia peterita dekat kawan hak kena kata tu so, kawan tu kecil cik rosak kampung kita Aini kesilapan yang remeh-remeh yang kecil-kecil kita ada buat dalam kampung akhirnya kita yang menanggung rugi dia rugi tuan-tuan kita ada masjid-masjid tak -masjid, dimanfaatkan penuhnya sangatlah rugi ha? muslimin dan muslima yang diramati Allah apapun bulan besar anak mahan ni nombor satu sekali nombor satu sekali tazkiyah diri bagi berhati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebelum diistirahat dan diarahkan oleh Tuhan, Jibril belah dada ambil hati Nabi basuh dengan ayam zam-zam. Bukanlah bermakna hati Nabi tak elok, tetapi itu simbolik menjadi simbol kepada kita umat Nabi Muhammad ni hati kena posisi, hati kena posisi bagi elok hati kita terus aduk buruk sangka terus aduk ingat nak bergaduh terus aduk ingat nak cari pasai terus aduk ingat nak berpecah terus aduk ingat nak terus aduk- yang ni semua benda tak elok ada masalah selesai cara rumling disembang elok-elok kalau semua orang ada sifat macam ini, cantik tuan-tuan sampai dah masa orang sampai dah masa orang Islam mesti solid orang Islam mesti solid bukan di Malaysia saja, seluruh dunia Atas nama Islam Kena solid Ni kita nak tengok tahun depan persidangan OIC Apa OIC nak bincang ni tahun depan ni? Kita nak tengok Apa OIC nak bincang Dalam keadaan Orang Kencin aja Quran lah ni Dalam keadaan Siapa pun terhadap halang Amerika Dia tetap nak serang Iran Dalam keadaan Orang Islam di Palestin Hak mati ni bukan di sikit dah. Dah lah Salah nak bilang lah Mula-mula duk gagah bilang. Yang keluar dalam merita tiga orang. Sebenarnya tiga ratus yang mati. Taklah nak bilang dah yang duk mati. Tengok Yahudi main dengan rita kebal. Dengan tank. Orang Islam di Palestin kutik-kutik batu, punggai tank. Ah, apa orang nak jadi? Ha? Dia pemain dengan rita kebal. Radu orang tindih kelompot.